Så är den äntligen klar Tunnelbanen tunnelbaneförbindelsen mellan Stockholms västra förorter och de södra En frostig novembersöndag har tusentals personer samlats ner i hallen på den stora stationen T-centralen För att vara med när kung Gustav den sjätte, Adolf omgiven av drottning Louise och en hord pressfotografer med en stor skräddarsax klipper av invigningsbandet. Sen är det dags att stiga ombord Och går ombord på det gröna fina putsade tunnelbanetåget sätter sig i den främre kupén kungen ser sig omkring lite han har gått om sällskap en eh, mängd fotografer, hundratals fotografer trängs kring tunnelbanetåget och försöker alla att komma in som det förefaller mig genom en och samma ingång, den som kungen använder nämligen ta plats, dörrarna stängs, ropades det. Kongen står just nu längst framme i tåget. Och nu sätter sig tåget i rörelse. Där rusar tåget iväg, fullsatt av inbjudna. Och klockan är precis 10.30 när den sista vagnen lämnar Centralens station. Radions band Friberg är med när kungen inviger Stockholms tunnelbana. Och nu kan man inte bara åka över strömmen, man kan åka under den. Och i och med hela tunnelbanans invigning och med en befolkning som närmar sig 800 000 människor anses nu Stockholm vara en storstad.